Naishukuru sana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Afya pamoja na serikali ya Marekani kwa kutuletea mradi huu. Nawapongeza pia viongozi wa mradi kwa kusimamia utekelezaji wa mradi huu tangu uanze ndani ya mkoa wetu. Na ya yetu pekee nawapongeza na kusaidia kujenga uwezo kwa watumishi pamoja na kuimarisha miundombinu katika baadhi ya vituo. Napongeza na pia kwa kushirikiana na wadau wengine kama RTI na Red Cross katika kuandaa kikao hiki hususan la kusambaza miongozo yaani national operational guideline for integration of mnh and the hiv aids services ngoji